שמות, פרק ל"ה ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לאדוני, כל העושה והמלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמר, זה הדבר אשר ציבה אדוני לאמר, קחו מאתכם תרומה לאדוני, כל נדיב לבו, יביאה את תרומת אדוני, זהב וחסף ונחושת, הותחלת וארגמן, ותולעת שני, ושש ועזים, ואורות אילים מאדמים, ואורות תחשים, ועצי שיטים. ושמן למאור, ובסמים לשמן המשחה, ולקטור את הסמים. ואבני שוהם, ואבני מילואים, לאפוד ולחושן. וכל חכם לב בכם, יבואו ויעשו את כל אשר ציווה ה'. את המשכן, את אוהלו ואת מכסהו. את קרסיו ואת קרשיו. את בריחיו, את עמודיו ואת אדוניו. את הארון ואת בדיו. את הכפורת ואת פרוך את המסך. את השולחן ואת בדיו, ואת כל כליו, ואת לחם הפנים. ואת מנורת המעור ואת כליה, ואת נרותיה, ואת שמן המאור. ואת מזבח הקטורת, ואת בדיו, ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים, ואת מסך הפתח לפתח המשכן. את מזבח העולה, ואת מחבר הנחושת אשר לו, את בדיו, ואת כל כליו, את הכיור, ואת כנו. את כלאי החצר, את עמודיו ואת אדניה, ואת מסך שער החצר, את יתדות המשכן, ואת יתדות החצר, ואת מיטריהם, את בגדי הסרד לשרת בקודש, את בגדי הקודש לאהרון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן. ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה. ויבואו כל איש אשר נשאו לבו, וכל אשר נדבה רוחו אותו, הביאו את תרומת אדוני למלאכת אוהל מועד, ולכל עבודתו ולבגדי הקודש. ויבואו האנשים על הנשים, כל נדיב לב, הביאו חכ ונזם, וטבעת וחומז, כל כלי זהב, וכל איש אשר הניף תנופת זהב לאדוני. וכל איש אשר נמצא איתו תכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש ועזים, ואורות אלים מאודמים, ואורות תחשים, הביאו. כל מרים תרומת כסף ונחושת, הביאו את תרומת אדוני. וכל אשר נמצא איתו עצי שיטים לכל מלאכת העבודה, הביאו. וכל אישה חכמת לב, בידיה תבוא. ויביאו מתווה את התכלת ואת הארגמן, את תולעת השני ואת השש. וכל הנשים, אשר נשא ליבן אותנה בחכמה, תבו את האיזים. והנשיאים הביאו את אבני השוהם, ואת אבני המילואים, לאפוד ולחושן. ואת הבוסם ואת השמן, למאור ולשמן המשחה, ולקטור את הסמים. כל איש ואישה, אשר נדב ליבם אותם, להביא לכל המלאכה, אשר ציווה אדוני לעשות ביד משה, הביאו בני ישראל נדבה לאדוני. ויאמר משה אל בני ישראל, ראו, קרא אדוני בשם בצלאל בן אורי ונחור למטה יהודה. וימלא אותו רוח אלוהים, בחכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. ולחשוב מחשבות, לעשות בזהב ובכסף ובנחושת. ובחרושת אבן למלות, ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת. ולהורות נתן בלבו, הוא ואהוליאב בן אחי שמח למטה דן. מילא אותם חוכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחושב ורוקם בתכלת ובארגמן, בתולעת השני ובשש ואורג, עושי כל מלאכה וחושבי מחשבות.